Radio Tiana, les notícies del migdia. Bon dia i benvinguts a l'informatiu migdia. El professorat dels centres educatius tianencs hauran de fer una hora més a partir del curs vinent després de conèixer les retallades d'ensenyament. Tot seguit repassem aquest i altres temes en forma de titulars. Les retallades anunciades pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat suposaran una major càrrega de treball per als docents dels centres tianencs. Tot i això, la comunitat educativa tianenca considera la supressió de la sisena hora com una mesura de contenció de la despesa. La polèmica per la realització d'un pla de mobilitat a Tiana continua generant confrontació política a la vila malgrat ser a les acaballes del mandat. Els grups de l'oposició consideren que l'executiu local no ha realitzat una bona actuació d'un punt que apareix en el pla de govern. La Biblioteca de Baratau posa avui en marxa un nou projecte anomenat Narracions Vivencials per a iniciar la recerca de testimonis que ajudin a recuperar la memòria històrica de Tiana. L'activitat dirigida a la gent gran servirà més per iniciar l'elaboració d'un fons documental amb tot tipus de documents gràfics i sonors. I en esports, el Centre Cultural i Esportiu Tian cadena la tercera victòria consecutiva després de guanyar per 3 gols a 1 a l’Arenys de Mar i s'apropa cada cop més a la permanència a la segona territorial. Els tianencs van disputar un partit molt seriós davant d'un rival que ja no s'hi jugava res i això ho van aprofitar per dominar el maig des de l'inici.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 Tot i això, la comunitat educativa tianenca considera la supressió de la sisena hora com una mesura de contenció de la despesa. La Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat ha anunciat als professors que la sisena hora de primària es mantindrà només als col·legis amb entorns socioeconòmics desafavorits i entre aquells alumnes en risc de fracàs escolar i que la resta d'estudiants tornaran a les 5 hores diàries. Recordem que a la sisena hora es va començar a aplicar al curs 2006-2007, els centres públics per equiparar-los als horaris amb els centres concertats. Irene Rigau considera ara que el Pacte Nacional per l'Educació era impossible de complir perquè l'administració no podia pagar la sisena hora a les escoles concertades tal com acordava el pacte. El Departament d'Educació vol que els mestres de primària i els professors de secundària de Catalunya facin classe una hora a més a la setmana i passin de 23 a 24 i de 18 a 19 hores respectivament en una de les primeres mesures avançades per la consellera Irene Riguau als sindicats. En aquest sentit, el director de la secció d'ensenyament secundari de Tiana, Josep Jimeno, considera que les mesures s'han de catar degut a la delicada situació econòmica que viu el país. Els centres educatius podien fer de 18 a 21 lectives. El que passa és que generalment el que es feia era agafar la, la franja baixa. Llavors, clar, el que faran serà passar de 19 a 21. Si la franja baixa l'agafes, doncs són 19. Això, evidentment, aug augmenta una hora a tot el professorat. Eh, bueno, eh, suposo que en general el professorat ho veu malament. Jo, jo no ho veig crític, però jo veig que realment hi ha una situació crítica econòmica. S'han de fer retallades per als llocs, al igual que s'està fent a, a en els CAPs i en els hospitals, s'està doncs, fent en educació. Una altra mesura és que els professors substituts, que ara cobren el mes de juliol si han treballat un mínim de sis mesos, ara n'hauran de fer almenys nou. Aquesta mesura afectaria uns 1.200 professors, la meitat dels quals cobren actualment aquest mes, a canvi també de realitzar cursos d'estiu. Josep Jimeno assegura que a ningú li agrada treballar més hores, però tot i això, la posada en funcionament del futur institut farà treballar molt més als docents. En aquest cas, Jimeno és positiu i es mostra il·lusionat amb el projecte. Si tu augmentes una hora més a la setmana tots els profes, eliminaràs interins per tant tindràs menys personal que li hauràs de pagar, i és un, una reducció de sou, si ho poses a nivell de tota Catalunya i si ho poses al territori MEC, a, a tota Espanya, doncs això són milions i milions d'euros. Aleshores, què, vol, què vols que et digui? Ho entenc. Per el que és el, a l'Institut de, de Tiana, el fet d'aquesta càrrega d'honora no ens representa res. O sigui, a més, anem amb tanta il·lusió que, que és igual, per acabar, les reformes proposen que la reducció horària que poden fer els docents a partir dels 55 anys només la puguin fer ara a partir del 59. Ara s'obre un procés de negociació que el departament vol tancar abans de l'1 de maig. La polèmica per la realització d'un pla de mobilitat atiana continua generant confrontació política a la vila malgrat ser les acaballes del mandat.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 Enric va assegurar durant el ple municipal del mes de març que el document sol·licitat es va rebre durant la segona meitat del 2010 i que es tractava d'una directriu per seguir aspectes de mobilitat importants. En aquest sentit, el primer tinent d'alcalde va assegurar que l'executiu local està aplicant aquestes recomanacions amb les limitacions econòmiques actuals i, per tant, no va ser necessària la participació ciutadana. La lectura que en extreu d'aquest procés l'agrupació socialista de Tiana és que la Vila no disposa del pla de mobilitat que havia anunciat l'equip de govern dins el seu pla a l'actual mandat. Sentim Ferran Vallespinós. No, m'ho ha deixat molt clar senyor Nolvis, perquè no tenim pla de mobilitat, no? Perquè diu que no tenim pla de mobilitat. Doncs el que jo pregunto és perquè l'any 2008 el senyor alcalde va dir que teníem pla de mobilitat. Segurament, bueno... Passen, sí. aquestes... No, no, perdoni, no, perdoni, home, passen aquestes coses, no tenim hípica però després tenim animals, mm, tenim pla de mobilitat però després no tenim pla de mobilitat i farem. No tenim pla de mobilitat, no? Per la seva banda, l'equip de govern assegura que amb el document que s'està executant, Tiana disposa d'unes directrius adequades per al desenvolupament de polítiques de mobilitat a Tiana. En aquest sentit, Enric Nolis assegura que amb l'informe de la Diputació de Barcelona s'han realitzat les actuacions que han estat a l'abast del consistori. A més, assegura que no s'incompleix la llei de la mobilitat. No és un pla, no és obligatori en un estudi i fer aquestes consultes. Si sotmes l'Ajuntament de Tiana al pla de mobilitat... No és, no és obligatori, no és un pla, no és obligatori. Es pot dir que Diana disposa d'un pla de mobilitat? No. Disposa d'un estudi d'amplita. És un estudi molt complet, amb un contingut molt semblant al que podria tenir un pla i que és neutralitzat per l'Ajuntament i pels seus serveis tècnics com a referent a totes les actuacions que ha de veure amb mobilitat. La llei en aquesta matèria a Catalunya defineix la mobilitat sostenible com la mobilitat que se satisfà en un temps i amb un cos raonables i minimitza els efectes negatius sobre l'entorn i la qualitat de vida de les persones. A partir del pla del mandat 2008-2011 de la Diputació de Barcelona, s'han reestructurat els objectius i no es contempla la realització de plans de mobilitat urbana centrant els esforços en altres aspectes on s'hi col·labora periòdicament. El concepte de pacte de mobilitat va néixer a Barcelona amb el suport de l'Ajuntament el 1935, -19 98, després d'una llarga trajectòria del Consell Municipal de Circulació. La seva iniciativa s'ha difós ràpidament en un bon nombre de ciutats. En aquest sentit, l'any 2001, el grup de treball d'ecologia urbana de la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat va elaborar un model de pacte que en facilités l'elaboració als municipis. Radio Tiana, les notícies del migdia.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 En aquesta iniciativa hi col·labora aquesta emissora, que enregistrarà les vivències que s'explicaran en les converses mantingudes pels assistents en aquestes trobades cada segon dimecres a més. De fet, la proposta, segons la directora de la Biblioteca Can Baratau, de defuig de les xerrades o conferències, i pretén convertir-se en un acte participatiu, per aquest motiu, Marta Kerr fa una crida a la participació per tal que Tiana comenci a recuperar aquells fets quotidians de fa gairebé mig segle i que ajudin als més joves a saber quina és la Tiana d'ara fa 50 anys. El que volem és eh, recollir aquesta memòria històrica que no està escrita en lloc i que val molt la pena, no? perquè... De fet, la història del poble la fa la gent, perquè és la gent que vindrà la que farà l'activitat. És a dir, no estem parlant de fer cap conferència ni de fer cap taula bueno, cap xerrada sobre un tema, sinó que el que volem és que la gent ens expliqui les seves experiències, fins i tot que ens aporti fotografies, que ens aporti documents, el que, el que ella tingui, la persona tingui sobre eh, això, sobre el tema que tractarem. La idea, una miqueta, és eh, crear bibliografies sobre, sobre Tiana, doncs perquè les generacions futures puguin saber no?, com era el seu poble i que quedi escrit i que es quedi per sempre. La primera trobada porta per títol El mercat i comerç a la Tiana de la primera meitat del segle XX i pretén recuperar testimonis i tot aquell material gràfic o audiovisual disponible per incorporar al fons documental de la biblioteca. En aquest sentit, avui seran protagonistes aquells locals, mercats o comerciants que van ser Tiana i que van ajudar a impulsar una activitat econòmica que a poc s'assembla a la que vivim en l'actualitat. Per aquest motiu, qualsevol aportació original o còpia serà guardada per la biblioteca. De fet, aquest és l'objectiu final, dotar d'un fons documental al municipi amb aquelles vivències del carrer i que sovint s'escapen de les publicacions dels historiadors centrats moltes vegades en els grans esdeveniments. La participació de Ràdio Tiana en aquest projecte, que enregistrarà íntegrament les trobades, podria servir per transcriure les vivències en un llibre on es repassi la història de Tiana. En dóna més detalls Marta Kerr. I qui saps en un futur doncs, editar-ne un llibre, no? perquè quedi allò plasmat a blanc sobre negre. Doncs, eh, per exemple, el tema que volem tractar que immigre que són els mercats i els comerços de Tiana. No, perquè ara, Tiana, a nivell de comerç, la veritat és que uh, hi ha ben poca cosa, hi ha cosa, però hi ha ben poca cosa, però si parles amb qualsevol persona que tingui més de 50 anys uh, et dirà que el recorda els mercats que hi havia a la plaça de la Vila, les botigues que hi havia uh, pels carrers, que si el cine de dalt i el cine de baix, que si el bar de no sé què, vull dir que hi havia molta vida comercial i el que volem és que la gent que ho hagi viscut en primera persona vingui a la biblioteca i s'atreveixi a explicar-ho. Narracions vivencials debatran properes sessions altres aspectes de la societat tianenca, com ara les escoles o els mitjans de transport, i s'espera que el Boca Orella provoqui una molt bona assistència a totes les sessions. La primera cita per iniciar la recerca d'un fons documental de la història de Tiana a través dels seus protagonistes és aquesta tarda a partir de les 7 a la Biblioteca Can Baratau. Si teniu documents sobre el comerç a la vila, no dubteu en portar-los.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 El president del club, Anicet Urriera, creu que el bon moment de l'equip, al final de la Lliga, es deu al canvi d'entrenador i a la recuperació de jugadors lesionats. Està acabant molt bé perquè bueno, hi ha hagut un canvi d'entrenador de qual hi ha hagut un moviment de, de vestuari i de, i de fer les coses i tal, amb no? una miqueta més de compromís. També és veritat que hi ha dos o tres jugadors que els hem recuperat, que són vitals per nosaltres, que marquen una miqueta les distàncies dintre l'equip, no? Aquest triomf deixa els tiànencs a la part mitja de la taula en 38 punts, però no estan salvats encara, ja que els rivals directes també van aconseguir la victòria i mantenen els 9 punts de marge sobre el descens. En aquest sentit, Riera està convençut de que no es patirà per assolir la permanència, tot i que no es poden relaxar. Que ara no podem baixar la guàrdia. A veure, els 5 de baix tampoc els guanjaran tots. Per tot això, a veure, patir-patir no. El que passa és que ho volem deixar quan abans millor... Que no està que... aquí puntó. Aquest proper cap de setmana els blaugranes visiten el camp de Llevaneres, el segon classificat i que està lluitant per l'ascens de categoria. Tot i que el partit serà complicat, la bona dinàmica de l'equip permet somiar amb donar la sorpresa. Radio Tiana, les notícies del migdia. I fins aquí l'informatiu migdia. Us han acompanyat el control tècnic Raúl Heredia i Marc Auger i a la redacció Manu Moga i qui us parla, Marc Ostrell. Podeu seguir informats els bolletins horaris d'aquesta emissora.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 Entrevista Doncs continuem a la directora de la Biblioteca Can Baratau, Marta Kerr, molt bon dia Hola, molt bon dia I avui parlant no del llibre sinó d'una iniciativa d'aquelles magues que sempre diem que cada any doncs, teniu una novetat pel que fa projectes i un important és aquest que presentem avui Doncs sí, és un projecte que ens fa molta il·lusió perquè, bé, no sé si recordareu, al principi d'any parlàvem dels objectius de la biblioteca, no? Sí. I dèiem que un dels objectius bàsics d'aquest any serà potenciar el fons. Val? Llavors, en una biblioteca pública, el fons específic que es té és el que parla del poble, del poble uh -huh. no? La col·lecció local, que en diem nosaltres. I aquest projecte que volem engegar eh, aquest mes d'abril, doncs va molt lligada a això, al, a la memòria històrica de, Tia, de Tiana. Doncs eh, hem de dir que és un projecte que ja vam anunciar breument, vam fer pinzellades del que havia de ser, però que s'arrenca i ja de manera ja definitiva el proper dia 13 d'abril, que cau en dimecres i que es repetirà cada mes, no? Sí, hem previst que es faci cada segon dimecres de mes, perquè així la gent s'apunti a l'agenda. La, sí. I és una activitat que va destinada a la gent gran, uh -huh. majors de 60-65 anys, i que tinguin ganes d'explicar-nos com era latiana, doncs, això de la seva infància, de la seva joventut. No? Perquè el, el que volem és eh, recollir aquesta memòria històrica que no està escrita en lloc i que val molt la pena no? perquè de fer la història del poble la fa la gent i és Clar. el que volem. Hem de dir aquesta és una activitat o un projecte que s'engloba sota el nom de narracions vivencials i la narració, com deies, l'ha de posar la gent del poble. O sigui que en aquest cas és una activitat que necessita molt de la participació de la gent que ens escolta, de la gent que viu a Tiana, eh? Sí, sí, perquè és la gent que vindrà la que farà l'activitat. És a dir, no estem parlant de fer cap conferència ni de fer cap taula bueno, cap xerrada sobre un tema, sinó que el que volem és que la gent ens expliqui doncs, les seves experiències, fins i tot que ens aporti fotografies que ens aporti eh, documents, el que, el que ella tingui, la persona tingui, sobre eh, això, sobre el tema que tractarem. La idea una miqueta és eh, crear bibliografia sobre, sobre Tiana uh -huh. doncs perquè les generacions futures puguin saber no, com era el seu poble fa, doncs, ara deu fer doncs, 50, 60, 70 anys, no? I, com, i que quedi escrit i que es quedi per sempre que de fet, doncs precisament aquest és un dels objectius també de tota aquella batalla que s'està fent sota el nom de recuperació de la memòria històrica en Exacte. molts àmbits de la nostra societat doncs és una mica l'objectiu aquest no? sabem que en els últims 50-70 anys doncs han passat moltes coses a la nostra societat, Tiana no se n'escapa de tots aquests canvis i que per tant, doncs sabem que per qüestió generacional hi haurà tot un grup de gent que d'aquí 10-20 anys no hi seran Clar, i a més a més és donar-los un valor afegit a, a, a, a aquestes persones, no? O sigui, que a vegades queden oblidats de la societat, però que tenen moltíssimes coses a dir i molt a aportar. Clar. Clar, què passa? Quan s'escriu la història, escriu la gran història. S'escriu la història del país, no? Uh -huh. Com a molts, s'escriurà la història de la gran capital. Però dels pobles no s'escriu història. No sé que el poble tingui un historiador que es dediqui a, a redactar el que ha passat. I que tot i així, tot i que hi hagi una tascada d'historiador, sempre, clar, et centres en les qüestions, doncs, com més importants, no? Sabem tota una evolució de l'Ajuntament, no? Per exemple. Exacte. O la cartoixa de Montalegre, que també s'han escrit molt. Coses com molt importants, però no tant de biblioteca el que volem és això, de, de recollir uh, tota aquesta informació i qui sap si en un futur doncs, editar-ne un llibre, no? perquè quedi allò plasmat a blanc sobre negre uh -huh. doncs, uh, per exemple el tema que volem tractar aquest tema és que són els mercats i els comerços de Tiana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 vingui la biblioteca i s'atreveixi a explicar-ho. I precisament en aquest tema dels comerços i de les botigues hem de dir que amb això dels canvis és un dels canvis fonamentals de, doncs, de Tiana, eh? més enllà de si ha crescut com a poble o no, sabem que després de, doncs, de, del naixement de centres comercials com el de Montigalà i de, de la reactivació també de Badalona, dels transports públics també, tot plegat, Clar. ha fet que doncs, que el comerç de, de Tiana hagin anat disminuint no? I, i doncs per tant, la, la previsió i visió cap enrere també estarà molt bé. I el que volem és això, no? de que els joves que viuen ara i que veuen la tiana d'ara tinguin consciència no? de, de com s'ha arribat fins aquí, no? quina ha estat l'evolució del seu poble. Uh -huh. Però sobretot volem primar no? doncs la gent que hi era la gent que, que té moltes històries a vegades que nosaltres diem que són batalletes però que realment són molt importants i són molt interessants i, i donar-los importància a l'etapa que estan vivint ara, la gent que té 60, 65 70, 80 anys, no? que dius ells també estan vivint una etapa important de la seva vida i a més a més ens poden ajudar molt a entendre l'evolució del nostre poble, de, de com és que hem arribat fins aquí no? I, com, i com era no fa tant és que no estem parlant de fa tant de temps, no? no? no. Però clar, eh, el fet això doncs, que el que deies tu del transport, clar, eh, potser no tothom tenia cotxe, per tant, o hi havia coses al poble o no o no tenies l'alternativa d'agafar el cotxe i baixar a Badalona. Uh -huh. no? Llavors, això és el que volem que ens expliquin. Per fer-ho, farem unes reunions on sempre hi haurà una persona que faci de ganxo, eh, que ens explicarà doncs, la seva experiència vinculada al tema en qüestió, no? però que volem sobretot és la participació de la gent és a dir, que un cop haguem llançat l'AM sí. la resta de, de persones que estiguin a la sala, doncs parlin, expliquin i fins i tot discuteixen entre elles si la botiga que hi havia allà es deia així o es deia d'aquella altra forma Clar, perquè en aquest cas doncs, com, com deies, doncs, que hi haurà algú que realment començarà la, la conversa no? no direm xerrada, començarà la conversa o aquests records doncs, amb aquest tema centrat en el comerç i en les botigues eh, tot i així, hem de dir que cap testimoni està més a, més a dalt que l'altre no? perquè tots són records, és a dir que no té més valor el valor doncs qui comença aquesta xerrada i que vosaltres li al el ganxo no? que, que la senyora que ara ens estigui escoltant i que després decideixin a la biblioteca i vulgui aportar la seva, tot quedarà Clar, igual eh? és que el que ens interessa és saber des de la visió del que tenia la marceria i venia a les vetes i films, a la mestressa de casa que anava a comprar Clar. o el pagès que venia vendre les seves fruites i verdures a la plaça o la perruquera que anava casa en casa a tallar els cabells a les dones. Ens interessen totes les visions no? uh -huh. perquè de fet Tenint totes les visions és quan podem fer un, un, un mapa general de, del que havia passat a Tiana a principis de segle. No? I com deies, doncs, l'objectiu final, si, si tot va bé i si doncs, aquestes xerrades donen de sí, és al final guardar-ho a la biblioteca, no? Suposo que transcriure aquestes converses i guardar-ho com a material que es pugui consultar, no? Sí, en aquest sentit contem amb la vostra col·laboració. Sí, els hi ha emprestat, eh? <ríe> els de la ràdio vindreu a gravar les converses, com a mínim per poder-les transcriure, Exacte, després ja veurem si podem fer més coses, però almenys transcriure-les i, i, i imprimir-les, no? Uh -huh. I bé, la idea és també, com que ho farem més a més, és fer temes diferents, no? Hem, hem comentat que el primer tema serà el del mercat i dels comerços, sí. però tenim intenció de trucar altres temes, com per exemple tenim previst tocar eh, la, la vida social al carrer, uh -huh. no? que ara els carrers estan asfaltats i la gent no... Bueno, sí que passeja, però no massa, però abans treies la cadira al carrer i t'hi passaves la tarda fent la peta i xerrant... I més no els nens cotxes. també jugaven molt més al carrer, no? Exacte, i volem saber què era aquesta vida, no? Recordar aquells jocs que jugaven, no? Com s'entretenien si no hi havia tele, no? Uh -huh. Aquestes coses que en sonen increïbles... I hi haurà un altre tema que voldrem tractar, que seran les escoles, també és una gran, un gran tema un que gran també tema, porta molt de si. Un gran tiana, no? I no tant l'educació, sinó com les escoles que hi havia, no? Nens, mm. nenes, les monges, perquè ara que hem d'estar en una escola nova, però, però això també ha canviat molt durant els anys. I tant. Però no hi ha res escrit, i el que volem és que sigui la gent de Tiana la que escrigui la història de Tiana. Mol bé, doncs ens hem posat una mica nostàlgics, eh? perquè sobretot eh, per aquells que ens estaran escoltant i diran home, doncs sí, eh, jo tinc molts records i, i m'agradaria compartir-los. Doncs que sàpiguen que ho poden fer així tal qual de fàcil, no? O sigui, el dia 13 d'abril, com dèiem, tenen aquesta cita a partir de les... De les 7 de la tarda. A partir de les 7 de la tarda. S'han d'apuntar què han de fer per assistir a aquesta, a aquesta xerrada? No cal que s'apunti ningú. Sim, simplement el dimecres venen a, a la biblioteca de set i ja els direm on, on hem fet la trobada, que serà a la sala d'actes uh -huh. i no han de fer res més només dic que si volen aportar alguna fotografia o algun document i volen cedir eh, no l'original sinó una còpia a la biblioteca nosaltres el sí. guardarem la idea també és recopilar tot aquest material perquè no es perdi uh -huh. no? totes aquelles fotografies antigues o totes aquelles és que no sé, cartes o, o escrits o tot allò que tingui relació amb Tiana, que en podem guardar una còpia doncs, perquè no es perdi, no? perquè a vegades són papers que potser un no li dóna importància, uh -huh. però d'aquí 20 anys... Ja Diria, ostres, podem no? fer una confrontació, no? de dir, aquest carrer ara fa 70 anys i aquest carrer doncs en l'actualitat, sí, no? aquelles coses tot, que es fan. Més bàsic, fins i tot, eh? ara estic pensant en bueno, un cas que ha passat fa relativament poc, d'un trasllat, no fent un trasllat d'una casa, eh, han trobat una postal... De, no sé, d'hauria ser al principi de segles que en principi els que l'havien rebut no li havien donat cap importància però resulta que eren una postal escrita per la Lola Anglada ostres. perquè resulta que eren amics amb els pares saps? Sí. i dius, ostres, potser això fa però això no li van donar importància al moment de rebre la postal però home, ara és un document d'aquests que es guarda, no? perquè hi ha la foto ben grossa, dedicada mm -hmm. per ella i dius, home, no, guardem-ho guardem -ho. <ríe> no, que no es perdi <ríe> doncs igual que guardem una postal, guardem també tots aquests records que estan al cap de la gent que ens escolta i que al proper dimmiques estan tots convidats sobretot allò que es escorri la veu, no? Que aquells que sí. ens escoltin diguin saben perquè hi ha moltíssima gent que fa molts anys que viu a Tiana, aquesta és la gent que ens interessa, que, que pugui compartir nosaltres com es vivia a Tiana ara fa, doncs, posem 50 anys, 40, el que sigui, no? Sí, ja et dic, eh, va destinat a la gent a partir dels 60-65 en endavant. Molt bé, doncs hem fet la cita ja, com dèiem, dimecres, dia 13 a les 7 de la tarda a la biblioteca i esperem que surti molt bé aquesta iniciativa, Marta. Així ho esperem. Que vagi molt bé, bon dia bon dia. L'entrevista. Bon Radio Tiana Serveis informatius.